amelynek a lapackái közt ívalakban kellett volna feszülnie, ám ehelyett valahol a derekatáján lógtak. Véki már az első nap megmondta neki, hogy náluk közepes a legkisebb méret. Persze, hazudott. Személyt alak volt ez a Riki. Néthen elképzni sem tudta, hol lehet. Amint kiutott az intézetből, elkezdett rohanni ahogy csak mezítlák bírt. Eleinte élesen belehasítottak a talpába a szórós növények és a kövek,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 Először ösztönsen ki akart ugrani búvóhelyéről, de egy mérőjövő belső hang azt mondta, maradjon vesztek. Ha rám lőttek volna, már halott lennék, gondolta aztán. Lüktetett a harántéka. Arcának balfelét még mélyebbre nyomta a földbe, s félszemmel átkupucskát a fedezékből szolgáló buksus pokor alatt. Nem látott fegyvereseket, csak egy csapat gyereket, öt vele egy korónak látszó fiút, akik a robbangattak az utcán. A legmagasabbik éppen újabb petálta köteget gyújtott meg, s hanyagul a járda szegélyhez majd a biztonság kedvéért mindannyian hátré néhány lépést. Megint sorozatos robbanások következtek, és a járda mellett a sötétben szikrák és égő papírhosnányok jártak vattáncot. Néhány agyában lejátszódott a jelenet, amikor apjával a házak előtt ők is ilyen petálták gyújtottak. Olyan tisztán látta mag előtt, mintha videon nézné.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 Hogy az emberek úgy bántak vele, mint a ganélyjal, mert nem volt felnőtt a közelben, aki segíthetett volna rajta. Hogy minden szabát hazugságnak tekintették csak azért, mert gyerek, és minden hazugságot, amit a felnőttek mondtak, igaznak tartottak csak azért, mert felnőttek. Micsoda igazságtalanság, hogy egy gyerek ölni kénytelen. Csak most ébredt rá tettének súlyára, mintha egy volna át, úgy szóltult rá felismerés. Volt már nehéz helyzetben korábban is, de ennyire, még soha. Keresni fogják. El kell tűnnie, de nincs hová mennie. Megint remegni kezdett, slégzése felgyorsult cíhálóvá vált. Tudta, hogy túl nagyszal csak, de egyszerűen nem tehetett ellene semmit. Jó mély levegőt vett, s lassan kiélesztette. Nyugalom! Parancsolta magának némán, de a tüdejéből kiáradó levegő is nemeket akár csak egész teste. Úgy nélegzett ki, mint egy közkép. Meg kell nyugodnom. Aztán újabb levegővétel és újabb kilégzés. Ez már valamivel jobban sikerült. Harmadszorra belejött. Tudta, ha pánikbe esik, még valami ostavaságot csinál. Csak akkor menekülhet meg, ha nem vesztél a fejét. Ám a pánifélelem albózikája, mint végig maradt. Csak egy rossz gondolat, kis zaj, váratlan fordulat kellett hozzá, hogy Tervet kellett készítenie. A pillanatnyilag ennél is fontosabb volt, hogy alhasson. Még sohasem érezte magát ennyire fáradnak. Már-már elnyomta az álom, s erővel kellett magát visszarázni az ébrenlétbe. Nem, mondta, itt nem alhatok el. Megfelelő fedezék és ruha kell, enni való. A látók eső házak ettől egyik pontosan megfeleltek volna igényeinek, tehát azokból ők volt zárva épp annyira, mint a meghitt és normális életből, amely valaha neki is a megszokott hétköznapi élete volt. De várjunk csak! Az ajtók és ablakok ugyan zárva vannak, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne bejutni. Lassan megfogalmazódott benne a terv. Az izzadságtól és harmadtól csoromvizes kezes lábasában néthen egészen lerapult a földre, és könyökén araszolva végig a sövény és a ház oldalán közötti keskeny alapúton, hogy jobb rálátása nyíljon az utcára. Ekkor a füle beleakadt egy ágba, s az ág letörött, és alaposan lenyúzta a bőrét. Az éles, hasagató fáradam könnyeket a szemébe, és mocskos kezével letörölte őket. Eltelt néhány perc, míg újra tisztán látott, s aztán tovább húzott előre. Fejét elfordítva végt láthatott az utcának ezen a szakaszán. Szép kertváros volt, hasonló ahhoz, ahol valamikor ő is lakott. Jól tartott, kivilágított házak, gondozott gyep. És sok ember. A beszélgettek. Valahol tollasztak, A sötétben mi nem jutott eszükbe? házzal lejjebb néhány gyerek füstölgő, és fatarabot végül elé tartva úgy tett, mint a cigizne. Autók is voltak. Rengeteg kocsi ment az utcán. Héten úgy gondolta, hogy a tüzéjátékról hazatérők bennük. Az egyik ház azonban kirít a többi közön. Éppen szemben volt vele az utca túlaldalán. Nem világították ki úgy, mint a többit, s nem is volt annyira jól ápolt. Kertjében a fő magas fenőt, a virágágyasok elgazasodtak. Csak a verandán égett egy lámpa. A behajtón tucatnyi újsághevet, hengerbe csavarva, olvasatlanul. A lakók biztos nyaralnak, gondolta a nétren, ami azt jelenti, hogy a ház üres, és biztonságban meghúzódhat benne legalább ma éjjel. Ám ahhoz át kellett mennie az utcán, s ha ezzel most próbálkozik meg, biztosan elkapják. Azzal nyugtatlotta magát, hogyha kell, tud várni. Visszakúzott a sövény és a ház falak közé, és igyekezett mindenfélére gondolni, csak az alvásra nem.